кинув коцюбою вибіг як несамовитий надвір та став брести в болоті по обістю, не в силі з переляку промовити слова. Побачив його сусід. «А що таке, пані Міхасі? Танцюєте по болоті?» Михась тепер утямився. «Ой, сусіде, я ледве живий. Ходіть сюди і подивіться, я сам боюся до хати війти». Зацікавлений сусід переліз через перелаз, і зайшов до сіней Михася. "Ідіть ви, бо я бігме боюся», – каже Михась. Сусід не знав, що думати. Гадав, чи негадана запливла до хати Михася. Для безпечності взяв у руку залізний рискаль, що стояв коло дверей у сінях. Михась відчинив обережну хату. Сусід подивився уважно, переступив поріг, а далі підступив до печі –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 А сам побіг розповідати сусідам новину, що Михасові чорт до печі заліз. Назбігалося багато людей. Оглядали диво на всі боки, бо поки чорт був у каплиці на своїм місці, ніхто не наважувався приглянутися до нього ближче. Але тепер лежав він немічний і вимазаний болотом. Шляхта перевертала чорта на всі боки, поки хтось не відломив йому хвіст.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 Другої днини Михай запріг коні, положив чорта на віз, прикрив соломою і повіз до двора. Пан сміявся, аж за боки брався, угостив шляхтича в канцелярії і дав йому зате фіру сіна Іринського. Розділ одинадцятий По смерті Луця Олюнька ходила ще ту зиму до школи. Коли настала весна, війна й слухати не хотіла про школу. «Хіба ж вона в школі і шлюб буде брати?» – говорила Ганна до Андрія.